Feldmár András, Büki Dorottya A lélek rugalmassága Beszélgetések a rezilienciáról Kezdjük azzal, hogy én azért vagyok reziliens, mert minden morzsát megeszek, ami felém jön. Nekem minden kell. Nem hagyok ott egy morzsát sem, csak mert megérdemelnék egy egész karé kenyeret. És nem hagyom ott a karé kenyeret sem, mert megérdemelnék egy kiló kenyeret is. Nem minden vagy semmi között választok, hanem az a kérdésem mi az, ami elég, vagy mi az, ami segít. Még akkor is, ha nem minden és nem semmi az, ami adódik. Aki a tökéletességre törekszik, a maximumot akarja kihozni az életéből, az dühös vagy szomorú lesz, ha nem jön be minden. És akkor marad a semmi. Minden mindig semmi lesz, mert maximum sosincs. Amikor elvesztettem az anyám szeretetét, jelenlétét, tudtam mások szeretetéből táplálkozni, még ha idegenek voltak is, és csak keveset tudtak adni nekem. De nem emeltem az orromat a levegőbe. Nem hordtad magasan az orrodat? Ami adódott, ami felém jött, azt élveztem. És időben és mennyiségben is fontos. Vannak, akik azt mondják, most, ha nem örökké, akkor köszönöm, nem kell. Mindent vagy semmit akarnak. Én mindig azt tartottam, most, ha nem is örökké, nekem jobb, mint a semmi. Vagyis az ember becsülje meg azt, ami van? Igen, ami van. És ne forduljon el tőle, ha nem annyi, amennyit akar, akár időben, akár mennyiségben vagy minőségben. Nekem az adott rezilienciát, hogy mindent elfogadtam, és nem fordultam el semmitől. Értem, persze, de sok embernek van egy fantáziája arról, milyen a tökéletes, és hogy addig nem nyugszanak, amíg azt el nem érik. Aki tökéletességre vágyik, az mindig frusztrált lesz. Együtt kell tudni élni azzal, hogy például, ha szeretek valakit, mindig szerethetem jobban. De ha frusztrál, hogy valamiért nem tudom eléggé, tökéletesen szeretni, akkor esetleg elfordulok, elmenekülök tőle. Inkább nem is szeretem sehogy, mert nem tudom tökéletesen szeretni csak hogy a nagy titok, a meglepetés az, hogy tudok egyre jobban is szeretni. Sőt, csak akkor, ha már benne vagyok és gyakorlom, lesz egyre jobb és jobb. Ó, hát a világ minden irányban végtelen. Lehet valamit jól csinálni úgy, hogy az csak mikroszkóppal látható, mennyire jó, vagy meg lehet csinálni úgy, hogy egy repülőgépről is látszik. Akadnak olyanok, akiknek semmi sem jó, mert mindig közelebb lehet lépni, és lehet hibát találni. Ha valaki a kákán és csomót keres, találhat is. Persze csodákra is lehet lelni közelebbről nézve, nagyítóval vagy mikroszkóppal. De ez is döntés kérdése nem igaz? Mi a perspektívám? Innen és innen nézve tehetem meg a lehető legtöbbet, mindazt, amire képes vagyok. De tudom, ha közelebbről nézném, tele lenne hibákkal. Nagy a felelősség. Mi engedek el valami nagyobb jó érdekében, és mi az, ami közelről nézve remeknek, kényelmesnek, gusztának tűnik, mint mondjuk egy műanyagszívószál, míg más perspektívában meg gyilkos borzalom? Van, aki azt tartja, ha nem tudsz jól megcsinálni valamit, azt nem érdemes csinálni. Sheldon kop viszont azt írja, hogy vannak dolgok, amiket jó megcsinálni csak úgy valahogy, mert nem érdemes őket jól megcsinálni. Tehát reálisnak kell lenni. Mi az, ami elég? Szerintem az emberi lépték az, aminek elégnek kellene lennie. Ha túl nagyban vagy túl kicsiben gondolkodunk, az embertelen. Nem szabadna eltérni az emberi léptéktől, mert akkor nem tudunk jót tenni. Sokan azt hiszik, ha törekszem, hogy elég jó legyek, az megalkovás. Nem lehet reziliens, nem lehet rugalmas az, aki azt hiszi, hogy ez megalkovás. Simone Weil azt írja az irgalmas szamaritánusról szóló írásában, hogy ha van egy szenvedő ember és egyé válok vele, szolidáris vagyok, akkor pont úgy nyúlok hozzá, ahogy az neki kell. Pont a fájdalmához és pont jól. De nem tökölhetek azon, hogy megvizsgálom, vajon mi van, hanem valahogy meg kell érezni. Tehát ha odaadom magam a helyzetnek és a szenvedését a magamévá teszem, akkor tudok jól hozzányúlni. Vannak, akik folyton oszcillálnak a két pólus között, hogy ők istenek vagy giliszták. Mert ha nem istenek, akkor giliszták. S ha nem giliszták, akkor istenek. Mintha nem lenne semmi más értékes a földön a giliszta és az Isten között. Ha én giliszta vagyok, de szeretnék Isten lenni, akkor valami sokkal izgalmasabb életre vágyom és unatkozok. Ha pedig én vagyok az Isten, de közben attól félek, hogy elveszítem az istenségemet és lezuhanok a gilisztalétbe, akkor szorongok. Szorongok vagy unatkozok. Nem hiszek az emberi léptékben. Mindig minden vagy túl kevés, vagy túl sok. Hát lassan csak megoldjuk a világ összes problémáját. Más lesz ez a beszélgetés, mint bármelyik eddig, és egy kicsit félelmetes is. Rögtön, ahogy elkezdtünk a lélek rugalmasságáról a rezilienciának nevezett tüneményről, fenomérről eszmét cserélni, a legelején azzal jössz, hogy erről a témáról nekünk semmilyen biztosat, semmi tudnivaló ismeretet nem szabad mondanunk. Igaz, eddig seringattunk senkit abba a hitbe, hogy bármiről is tudjuk a tutit, viszont ez nagyon is konkrét téma. Előadásokat, tréningeket tartunk arról, mi is valójában mire jó. Kinek van, kinek nincs, hogyan lehet rá szertenni, hogyan lehet gyakorolni, élni vele. Elég nehéz mindezt úgy tenni, hogy közben nem adunk át konkrét tudást, semmi biztosat nem mondunk. Szívem szerint prezit készítenék hozzá, hogy könnyebben érthető legyen mindazoknak, akiket érdekel. Te meg azt mondod, ne akarjunk előállni semmi konkrétummal. Úgy értem, semmiképpen ne tegyük úgy, mintha tudósok lennénk. Mert nem vagyunk azok, legalábbis én nem. Persze, én meg pláne nem. Szerinted képes leszel ezúttal nem provokálni? Néha muszáj, mert sajnos nagyon elterjedt az az őrültség, hogy a pszichológia egy tudomány. Legalábbis sokan úgy tesznek, mintha tudomány lenne. A hatalom és a pénz miatt kényszerülnek rá, de rengeteg ember szenved miatt. Hazudnak nekik is róluk, meg persze egymásról is, rólam is, annak érdekében, hogy fennmaradjon a státuszkó. Azért ez fejes szíves. Biztosan az arisztotelészi megkülönböztetésre gondolsz arra, hogy a pszichológia nem teoretikus tudomány, hanem inkább praktikus, mint az etika vagy a politika. De a manapság a praktikus tudományokat nem igazán tartjuk tudománynak. A Wikipédia például ezt írja a tudományról. A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett igazolt, tesztelt vagy bizonyított ismeretek gondolati rendszere. A tevékenységnek bárki által megismételhetőnek kell lennie, és végeredményben azonos eredményre kell vezetnie ahhoz, hogy az eredményt tudományos eredménynek nevezhessük. Hát nekünk nem ezt kell csinálni? Mert ezzel minden csupán tesztekre és bizonyítékokra redukálunk, miközben az, ami emberi nem tesztelhető és nem bizonyítható. Rettenetes leegyszerűsítés. Angolul megkülönböztetik a science-t és a scientizmet, a tudományt és a tudományosságot. Ha mindent a tudományra redukálunk, akkor valahogy hihetőbbek a dolgok. Kaphatunk érte pénzt, lehet állami támogatást kérvényezni, és minden rendben van. De az igazán érdekes és fontos dolgoknak, ilyen például a reziliencia is, nem érdekel a redukciója. Ha fel akarunk építeni egy épületet, akkor redukálni, számolni, mérni kell. Adhatunk utasításokat és sémákat, hogyan kell kialakítani. Ám nincsenek ilyen sémák, pontos szabályok, protokollok arra, hogyan kell rezilienciát előállítani önmagunkban, vagy valaki másban. Nincs ilyen technika, ezért nem is fogunk ilyesmiről beszélgetni. Nem redukálunk semmit, habár persze minden redukálható. A pszichológiát le lehet redukálni biológiára, biokémiára, evolúciós törvényszerűségekre. Mert olyan pszichológiai tétel vagy állítás nincs, ami biológiailag lehetetlen, és nincs biokémiája vagy ellenkezik az evolúcióval. Ám ez nem jelenti azt, hogy ezek segítségével mindent meg lehet magyarázni a pszichológiában. Minden jön valahonnan, minden visszabontható végső soron a fizikára. Legalábbis ezt állítja Stephen Hawking. Ám ettől még mással is érdemes foglalkozni. A fizika mindennek az alapja, de érdekes a kémia, a biológia is, és nekem érdekes a pszichológia is. A biológia dolgai a fizikából és a kémiából hajtanak ki. Nem lehet önmagában csak a biológiát ismerni, és nem fordulhat a fizika és a kémia ellen. Bizonyos dolgok csak a biológiai komplexitásban léteznek, és nem jelennek meg a fizikában és a kémiában. Tehát végső soron mindent le lehet bontani, redukálni kvantumfizikára, de mi nem fogjuk ezt tenni, mert engem nem igazán érdekel. Stephen Hawking meg azt tanácsolta, hogy lássuk be, nincs Isten, csak gravitáció. Úgyhogy csak fizika van. Olyan megnyugtató lenne, ha mindent meg lehetne ezzel magyarázni. Legyinteni lehetne Istenre. Vagy belenyugodni, hogy csak evolúció van, evolúciós pszichológia. Csak fajfenntartás és szelekció. Ezre élik minden vágyunk, félelmünk, szokásunk, bajunk, bánatunk mélyén, úgyhogy legyinthetünk az egészre. Megoldottuk, tesztel lehet mérni, be lehet sorolni. Igen, ezzel aztán minden rendben. Amikor én a matematika, fizika, kémia, statisztika együtteséből pszichológiára váltottam, elsőként az lepet meg, hogy azt állították, a pszichológia annak a tudománya, hogyan jósoljuk meg és kontrolláljuk az emberi cselekedeteket. Tudjuk, hogy minden determinált, ismerjük a determináltság szabályait. Ezzel pedig meg lehet jósolni és kontrollálni az emberi cselekedeteket. Hát ezen csak röhögni tudtam, és gurultam a földön, annyira nevettem. De ezzel együtt félelmetes is volt, mert hát ez az őrület maga. Már ha az őrületet úgy definiáljuk, hogy valaki elvesztette a kapcsolatát a valósággal. Hát szerintem éppen ez az. John B. Watson és Boris F. Skinner, a behaviorista pszichológia atyai azt állították, hogy az emberi szabadságérzet illúzió és minden szokás. Adjatok nekem egy tucat egészséges épp gyermeket és az általam megjelölt környezetet felnevelésükre, és garantálom, hogy bármelyiket szerűen kiválasztva olyan szakembert nevelek belőle, amilyet csak akartok. Orvost, ügyvédet, művészt, kereskedőt, főnököt és akár koldust vagy tolvajt is. Függetlenül elődei tehetségétől, hajlamaitól, képességeitől, foglalkozásától és fajától. Jelentette ki Watson. Hát ez szerintem ijesztő. Watson úgy gondolta, hogy a behaviorista szemszögből a pszichológia a természettudományok egyik szintisztán objektív ága. Elméleti célja a magatartás bejóslása és szabályozása. Ha tehát a pszichológiát úgy tekintjük, mint a biológia egyik ágát, ahogy erről Watson is beszél, akkor érthető miért küzdött, hogy válasszák el a pszichológia oktatását a filozófiától és kapcsolják a biológiához. Ebből a szemléletből táplálkozik ma is sok minden. Pszichés problémáknak genetikai determináltságot tulajdonítani, és ezzel levenni a felelősséget a családról, a környezetről, legalább olyan egyoldalúnak tűnik nekem, mint állatokkal dobozokban kísérletezni, hogy a magatartásukat, szokásaikat megfigyelhessük, alakíthassuk. Nos hát ebben a kontextusban, valljuk be, lehetséges, hogy a rezilienciából valakinek sok van, Másnak kevés, esetleg semmi. És megeshet, hogy ez genetikailag kódolt. Tehát lehet olyan tehetség, amivel az ember vagy születik, vagy nem. Mint a barna, vagy a szőkehaj. Én óriási rezilienciával születtem, szegény öcsém, hát nulla. Ő behorpad. Én gumiból vagyok, ő meg pléből. De hát Istenem, ez genetikai dolog. És akkor minden, amit mondunk, hülyeség. Szerintem lehet, hogy az embernek vagy van talentuma, vagy nincs de így is meg úgy is lehet élni. És élvezni az életet. Csak oda kell figyelni, hogy mikor mit keressek, miután mozduljak és mit kerüljek el. Nem akarok a rezilienciáról tudományos igénnyel társalogni, mert az a része nem érdekel. Ez azért is fontos, mert tulajdonképpen én motiválni szeretném az olvasót arra, hogy kutassa ezt a témát. Nekünk nem kell elmagyarázni semmit, amit meg lehet találni az interneten vagy a könyvekben, amit már publikáltak, az bárki elolvashatja, megnézheti, akit ez érdekel. Ha meg akarnánk magyarázni azt, ami már létezik, abban már benne van, hogy hülyének néznénk az olvasót. Mintha ő ezt a kutakodást, értelmezést nem tudná elvégezni. Hát persze, hogy meg tudná tenni. Valószínűleg a legtöbben jobban és szorgalmasabban meg tudnák csinálni, mint mi. Hát jó, de azért örülnének neki, ha megcsinálnánk helyettük, mert akkor neki kényelmesebb lenne. Lehet, hogy ezért fizetik meg a könyv árát. Nem, nem. Én nem akarom, hogy bárkinek is kényelmes legyen. Nem akarok senkit sem kielégíteni. Freud az elődeim egyike azt mondja, a terapeuta dolga az, hogy frusztrálja a páciensét. Én az olvasókat is frusztrálni akarom. Ha ő mást vár, akkor bajban van. De hogy tovább menjek, szerintem az egész pedagógia ezzel a problémával küzd. Ha odaadok a tanulónak egy könyvet, és azt mondom, hogy majd én elmagyarázom, mi van a könyvben, majd én megtanítalak rá téged, hát hülyenek nézem én ezt a tanulót. Itt a könyv, és én vagyok ennek a könyvnek a tanítója, ezzel azt mondom, hogy ő egyedül nem értené meg. Szüksége van nem csak a könyvre, hanem rám is. Ez már is butítja a tanulót, az olvasót. Én nem akarok butítani senkit. Sokkal jobb, ha az olvasó azt hiszi, hogy én vagyok buta, mint ha azt hiszi, hogy ő az. Az jut eszembe erről, hogy én tulajdonképpen nem is lettem volna pszichoterapeuta, ha az első terapeutám okos lett volna, ha jó terapeuta lett volna. Mert szerintem nekem akkor jött az az ötletem, hogy én is tudnék terapeuta lenni, amikor tisztán éreztem, hogy ő rossz. Akkor jöttem rá a lehetőségre, hogy én ezt jobban tudnám csinálni. Az motivált, hogy ő mindenféle hülyeségeket beszélt, és rosszul bánt velem. Azt gondoltam, én nem fogok hülyeségeket beszélni, és jól fogok bánni a pácienseimmel. És ha ő megél abból, amit csinál, hát akkor nekem biztosan jobb lesz. Engem az motivált, hogy ő tudatlan volt, és mellé fogott. Az, ahogy a pácienseidről és az olvasókról gondolkodsz, nem biztos, hogy jó nekik. Amikor valaki kezébe veszi a könyvet, vagy elindul hozzá terápiára, akkor valószínűleg egy rettegő ember, aki azt gondolja, hogy segítségre van szüksége. Tehát eleve egy alsó pozícióban érzi magát, és abból indul ki, hogy te vagy felül, és a segítségedre szorul. Akik meg a reziliencia témája iránti kíváncsiságból veszik kezükbe ezt a könyvet, többnyire azért érdeklődnek, mert szeretnének megtudni, kapni valamit. Például azt, hogyan tudnák rugalmasabban és könnyedebben kezelni az életüket? Vagy hogyan lehetnének kevésbé sérülékenyek? Vagy mit kellene ahhoz kipróbálniuk, gyakorolniuk, hogy könnyebb legyen az életük? Tehát valami konkrét segítséget, tanácsot várnak, és szükségük is volna valamilyen fogódzóra, amiben megkapaszkodhatnak, amin elindulhatnak. Ezért olyan népszerűek a pontokba szedett jó tanácsok, lehet, hogy tőlünk is várják itt a tíz lépés a lélek rugalmasságához fejezetet, vagy valami hasonlót. Amit megtanulhatnak, kipróbálhatnak, és még akár be is jöhet nekik, mert miért adnánk hülye tanácsokat? Te meg azt mondod, hogy nem vagy hajlandó senkit degradálni azzal, hogy olyasmiket mondasz, amit magától is tudhat. És hogy nézzük egymást felnőtt embernek, egyenrangónak. Sőt, inkább téged nézzenek hülyének, aki még egy épp kézláp, tíz pontos programot sem tud összerakni, mint sem önmagát tartsa kevesebbre. Hát szerintem nem mindenki azért veszi kezébe ezt a könyvet, mert egyenrangú szeretne lenni, pont most, pont ebben. Nem azt mondom, hogy nézzen engem hülyének, hanem hogy legfeljebb azt hiszi, hogy hülye vagyok. Tehát kevésbé rossz a hülyének néz, mintha íssza a szavaidat, dogmát csinál belőlük. És önmagát gondolja hülyének, mintha nélkülem erre nem is lenne képes rájönni. Tehát akkor kimondhatjuk, hogy senki sem hülye, és maga is rá tudna jönni mindarra, amit ebben a könyvben olvasni fog. Nem csak az a fontos, hogy az olvasó nem hülye. Úgy gondolkodom, hogy csak egy intelligencia van a világban. Az élet intelligens, a világ intelligens, a kozmosz intelligens. Mivel mi a kozmosz gyümölcsei vagyunk, tehát intelligensen születünk. Nem élnénk, hanem lennénk intelligensek. Csak ez számít. Ott kezdődik a baj, amikor óvodába vagy első osztályba megy az ember, és hazahozza az első értékelését, bizonyítványát. Nekem például azt írták az elsős bizonyítványomba, hogy András nagyon okos, de lassú. Már is megvolt róla egy vélemény, ami sokat ártott. Ha nem zavaró a környezet, szerintem mindenki ráhangolhatja magát erre az egyetlen intelligenciára. Szerintem, akik butának vagy hülyének tűnnek, mondjuk az első általánosban, azokat a gyerekeket valami megzavarta. Nem odafigyelnek, más dolguk van, és már is hülyének nézik őket. Mert az iskolában már elvárják, hogy mindenki hangolja át magát egy másik intelligenciára. Mert éppen ezt vagy azt kell csinálni. De hát a gyerekek fele nem is figyel oda. Mondjuk a szülei éppen válnak, és akkor ő nem hangolja át magát a számtalra. Számomra tényleg fontos, hogy egyenlően nézzem a másikat. Ez tulajdonképpen az emancipáció. Amikor valaki hozzám jön, hogy segítsek neki, az első frusztrálás éppen arról szól, hogy én senkinek nem akarok segíteni. Mert ha belemegyek ebbe a játékba, akkor már is belecsöppentem az egyenlőtlenségbe. És van valami szégyenkeltő abban, hogy te segítségre szorulsz, én meg segítek. Hát kell ez a francnak. Én csak ott vagyok, és te nem vagy egyedül. Mint például a jó szamaritánus, akiről Simone Weil írt, először is észreveszi, hogy valaki bajban van. Aztán, amikor oda megy hozzá, tulajdonképpen nem tudja, mit kéne tennie. Mégsem azt mondja, hogy most majd segítek neked. Csak ott van. Csak nem vagy egyedül. Együtt vagyunk. És ha tényleg van együttlét, akkor az, aki bajban van, odaadja magát a helyzetnek, mint ahogy a jó szamaritánus is. És akkor történik köztük valami, ami jó lesz mindenkinek. Mert ha mellé fog a jó szamaritánus, akkor úgy sem fogadja el a segítséget a szenvedő. Inkább megdöglik, mint hogy lenézzék őt, vagy úgy érezze magát, mint egy koldus, akinek szüksége van arra, ami a másiknak van. Ha nem jól fogom meg a szenvedőt, akkor nagyobb szenvedést okozok neki, mint amiben már egyébként is van, akár fizikai, akár lelki értelemben. Azért hangolódik össze az írgalmas szamaritánus a szenvedővel, hogy tökéletesen, helyesen vagy jól tudja megfogni. Az nem ő. Van egy fogás, amire a másiknak szüksége van. Pont arra, pont úgy. Valahogy úgy, mint a harcművészetekben mondják. Ne az egóm harcoljon, ne az egóm érjen hozzá, hanem legyek a világ mindenségnek, a kozmosznak a bábúja, a marionettje, a médiuma. És legyen meg a te akaratod, ne az enyém. A te nagy tével, a kozmosz akarata. Azaz ne a személyiségem, az egóm nyúljon a másik emberhez. Most remélem, te én odaadjuk magunkat a kozmosznak, és arról fogunk beszélni, amit a kozmosz akar, nem arról, amit mi akarunk. Vagy az olvasó, a feltételezett olvasó. Igen. Ebben van emancipáció, tisztelet az olvasó felé. Mert ehhez alázat is kell, meg egy bizonyos attitűd tőlünk és az olvasó részéről is. Olyan, mint a bába és a szülő-nő viszonya, amikor két nő együtt van, akik szülnek. Az nem úgy van, hogy az egyik tehetetlen hülye, a másik meg minden tudó. A bába csak annyiban más, mint a szülőnő, hogy neki van tapasztalata. Már rengetegszer volt együtt szülőnőkkel. Ez a lényében van, nem abban, hogy jaj, de jó tud valamit csinálni, hanem abban, hogy nem fél, tele van szeretettel, odafigyel. A legfontosabb dolog az, hogy a bába jelenlétében a szülőnőnek nem kell félnie. Tehát a félelem redukálódik. A nők mindig is tudták, mit kell ilyen helyzetben csinálni, a szülőorvosok nélkül is. Senkinek nem kell hősnek, megmentőnek minden tudónak lennie szülésnél, hanem csak ott kell lennie egy bábának, a lényével, a figyelmével, a szeretetével. Meg persze az ügyességével is, de az is onnan ered, hogy már sokszor gyakorolta. A maszkulin modell az az, hogy ne csak állj itt, hanem csinálj valamit. A feminin attitűd az, hogy nem kell mindig csinálni valamit, csak legyél itt. Most mi itt leszünk. Itt vagyunk. Leng egyik legfontosabb kérdése az, amit más pszichiátertől, pszichológustól soha nem hallottam. Hogy mit csináljunk, amikor nem tudjuk, mit csináljunk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Én évekig nem tudtam, mit csináljak. Leng soha nem válaszolt erre explicit módon. De az volt a benyomásom, ha beszélne erről, akkor azt mondaná, ha nem tudod, mit csinálj, akkor ne csinálj semmit. Mert valószínűleg az, amit csinálnál, nem lenne jó. Várjon az ember addig, amíg valami meg nem mozdítja. A helyzet megmozdít. Mi van akkor, ha valaki azért tököl, mert nem tud dönteni? Nem tudja, mit döntsön. Nem tudja, mit csináljon, és nem mozdítja meg semmi. A helyzet neki nem mozdul. Hát akkor abba a csapdába esik, amiről szoktál beszélni, hogy a hármas út elágazásnál áll és nem indul el egyik úton sem. Triviális lesz az élete. Nem segíti őt a trivia, hekaté istennő, aki belátja a múltat, a jelent és a jövőt, vagyis nem segíti az intuíció. Te mindig mindenkit arra biztatsz, hogy döntsön akárhogy és induljon el bármerre, függetlenül attól, hogy nem tudja, mi lesz ott, vagy mit csináljon. De csináljon valamit mert abban a pillanatban, amikor bármit is tesz, valami mást, mint addig, elkezdenek történni a dolgok. Hát szerintem ez is egy igazság. Igen, de ez más kontextusban értelmezendő. Ha már hosszú ideje ott anyázol, ahol a három út összefut, nem mész sehová és hívsz engem, a terapeutát, hogy mondjam meg, mi a bajod, miért unalmas az életed. Tőlem aztán, aki ott akar sátorozni, sátorozzon. Az csak a véleményem, hogy az életed valószínűleg triviális lesz. De ha téged nem zavar, engem nem zavar. Legfeljebb elkerüllek, elmegyek melletted és rád mosolygok. Viszont ha segítséget kérsz és megfizeted az időmet, akkor leülök oda a sátradba. Akkor sem fogom azt mondani neked, hogy nosza, menny, menj akárhová, csak menj, mert jobb lesz. Együtt fogunk ott sátorozni, és untatjuk egymást, de lehet, hogy kettőnk között megnyílik valamiféle lehetőség. Lehet, hogy eddig azért nem tudtad merre indulj, mert egyedül voltál. De abban a pillanatban, amikor már valaki ott van veled, egészen másképp gondolkodsz, másképp érzel, más bontakozik ki. Nem az én ambícióm, hogy kimozdítsalak abból, amiben vagy. Nekem csak annyi a dolgom, hogy ne legyél egyedül, és ez mindent megváltoztathat. Persze, ha lángba borul a sátrad, és te akkor sem mozdulsz meg, akkor biztosan nem fogom azt mondani, hogy nem tudom mi a teendő. Kimentelek a tűzből, de akkor sem foglak tuszkolni az egyik vagy a másik út felé. Értem. Még csak a bevezetőnél tartunk, de már is elkalandoztunk, még a sátram is leégett. Szóval mi is az a reziliencia? Szerintem sokan még életükben nem találkoztak ezzel a szóval. Számodra mit jelent? Terapeutaként az én találkozásom a rezilienciával annak a felfedezése volt, hogy lehet úgy is gondolkodni a páciens és a terapeuta közti viszonyról, hogy a páciens bejön, és tulajdonképpen megtámad engem. Micsoda? Megtámad? Úgy értem, benyomást kelt bennem magáról. Másképp hogyan ismerném meg? Ahogy mozog, beszél, amit mond, a hangja, a szaga, a látványa mind nyomkod engem. Már nem is én vagyok. Tíz perccel azután, hogy bejött, már én vele más vagyok, mint aki én egyedül vagyok. A formám már nem az András, hanem András ezzel a pácienssel. Különleges forma, új identitás. Minden páciens mást hoz ki belőlem, mássá nyomkod, mássá gyúr. Minden óra végén másképp jövök ki. De van tíz percem a páciensek között. Ha nem tudok gyorsan visszaugrani önmagamhoz, mint a gumi, hogy újra én, az András legyek, akkor nem kezdhetek el dolgozni a következő emberrel. Vissza kell találnom önmagamhoz. És tudnom kell gondolkodni arról, hogy aki most lép ki az ajtón, milyen volt, milyenné gyúrt engem. Ha nem találnék vissza, akkor azért harcolnék, hogy újra önmagam lehessek, nem pedig a páciens semért. Ám ezen a hatáson, benyomáson tudni kell elfogulatlanul gondolkodni. Mert azt, amit velem csinál, biztosan másokkal is csinálja. Az az információ, az a lényeg, hogyan van ez az ember a világban. Tudnom kell, hogyan gyúrt meg, de vissza is kell tudnom ugrani önmagamba. És akkor jöhet a következő páciens. Mert ha nem tudsz visszaugrani, akkor elárulod a következőt. Elárulom a következőt is, az előzőt is. Hát az nem jó. Vissza kell nyernem önmagamat, hogy újra, mint András menjek be, és aztán a végén már olyan legyek, ami ennek a következő ember gyúrt meg. És onnan megint vissza kell jönnöm, de valahol emlékeznem kell arra, hogy jól gyúrtam meg, vagy rosszul. És akarom-e, hogy még egyszer gyúrjon. Ha azt akarnám, hogy soha többet ne gyúrjon senki, az baj lenne. Amikor kiégést emlegetnek azok, akik hasonló foglalkozásúak, szociális gondozók, terapeuták, szerintem tulajdonképpen arról beszélnek, hogy már nem tudják visszanyerni az eredeti énjüket, mert annyi gyúrják őket mások, hogy úgy maradnak. Már nem gumiból vannak, hanem pléből, és behorpadnak, vagy cserépből és összetörnek akkor abba kellene hagyniuk a munkájukat, és mondjuk évekig nem szabadna dolgozniuk, hogy rendbe jöjjenek. Amikor a páciens újra eljön hozzád egy hét múlva, és belép az ajtón, akkor teljesen önmagadként fogadod, vagy pedig visszaformálódsz abba, aki akkor voltál, amikor ő legutóbb távozott. Nem, nem, nem. Minden óra új kezdet. Azt el is felejtem az elején, hogyan gyúrt meg mert közben eltelik 7-10 nap, és lehet, hogy már egy másik ember jön be az ajtón. Én nem várhatom ugyanazt. Wilfred Bion beszélt arról, hogy a századik óra elején is az a legjobb, ha a terapeuta nulla állapotban van, ami olyan, mintha először találkozna a pácienssel. Nem kell elvárni folyamatosságot vagy folytatólagosságot, mert így nyílik meg leginkább a lehetőség arra, hogy a másik meg tudjon változni. A terapeutának sem szabad elvárnia, hogy ugyanolyan legyen. De lehet, hogy a második vagy a sokadik találkozásban viszont észreveszek valamit. Mert amikor újra belém nyomul úgy, ahogy azt ő tenné szokta, az fontos. Ami egyszer megtörténik, az lehet jelentéktelen, lehet, hogy soha többé nem fordul elő, lehet véletlen. Ha kétszer megtörténik, akkor már felfigyelek. Ha háromszor, akkor beszélek róla. Mert akkor tudom, hogy ez egy szokása, és nem véletlen. Azt ő nem csak velem csinálja, hanem mindenkivel. Ha harmadszorra is eltorzít egy bizonyos formában, akkor már az óra alatt megpróbálok magammá válni, és beszélek arról, tudja-e, hogy behorpasztja a homlokomat. Ott akar bejönni. Miért akar bejönni a homlokomon? Vagy miért akarja a hátam mögé csavargatni a karomat? Először is tudja-e, hogy ezt csinálja? Leggyakrabban az illető meglepődik a dolgon, hogy na hát, szerinte ő azt nem is csinálja. Tehát csak a harmadik alkalommal szólsz neki? Amikor ismételten észreveszed, hogyan nyom be, akkor szólsz neki, nem elsőre? Nem, mert lehet, hogy én hibázok. Vagy lehet az én szokásom nem is a másiké. De ha háromszor megtörténik, akkor már érdemes beszélni róla. Az már gyanús? Több, mint gyanús. Ám ha beszélgetni tudunk róla, akkor nekem is jobb, mert visszatudom nyerni a saját formámat, és neki is jó, mert lelassulhat, észreveheti, amit csinál, és elhatározhatja, hogy nem csinálja tovább, még akkor is, ha már ezerszer csinálta. Így meg lehet szabadulni a szokásoktól. Szerintem azért, ha valakinek sok rossz szokása van, a környezete is felelős. Akitől félnek a tartozói és nem mondják meg neki, mit csinál, ezzel teremtik meg a szörnyeteget abban az emberben. Mert nem tudja, mi csinál, ha nem jelzik vissza. Néha a legfontosabb dolog, amit a terapeuta tesz, hogy tükrözi a pácienst. Akkurátusan tükrözi, hogy lássa meg magát. Ha valaki megüt, akkor azt mondom, jaj! Ha valaki megüt, én meg röhögök, akkor miért ne üssön meg megint? Te soha nem ez, mégis valahol elraktározod magadban a dolgok lenyomatát. Minden erőlködés nélkül. Elraktározódik benned. Ha nincs jelen az illető és kérdeznél róla, nem emlékeznék semmire. De abban a pillanatban, amikor az illető testet ölt előttem, valahogy előjön bennem az élmény, ami vele volt. Mert figyeltem rá, és csak rá, amikor legutóbb együtt voltunk. Így amikor legközelebb találkozunk, nem kell ezen erőlködni. Valahogy automatikusan működik. Egy hegyű figyelem, ami lehetővé teszi, hogy ne felejtsd előtt, miközben elfelejted. Így van. Mert ha akkor, amikor ott van és beszél hozzám, elkalandoznék magamban, esetleg arra emlékeznék, hogy hová mentem, amikor elkalandoztam, nem pedig rá. Ha tehát gyakorlom az osztatlan figyelmet, vagyis megtanulok koncentrálni, megtanulok ki és belépni az élménybe, akkor tudom rugalmasan befogadni a benyomásokat. Az első lecke tehát, hogy mégis legyenek használható gyakorlati tanácsok is ebben a könyvben, hogy tanuljunk meg koncentrálni.